Увійшли в татуньових чоботях і в маминих хустках, бо до палати було досить далеко, а мороза ж тріщало, ховзалися по лискучим паркеті і не знали, як по розкішних диванах ступати. Все, що бачили, було для них таке незвичайне, блискуче, сліпуче. Напереді йшов ковалів Михась, перший школяр, дитина смілива і дуже талановита. Пустився до Хмелинського, але цей дав йому головою знак, щоб йшов до графині. Хлопчина підступив, шурнув ногами і голосно, виразно, як у школі, тримаючи в обох руках повну комелю, сказав, кланяються вам, пані графини, ясній панноці, пану докторові, і пану Хмелинському, татуню, і мамуня, і просять вас на коляду». Графині сльози закрутилися в очах. Вона взяла комелю з рук хлопця, поклала її на диван і погладила його по голові. Знаючи з оповідань доктора, що тоді годиться казати, відповіла – Подякуй татуневій мамуні, що пошанували нас, і скажи, що ми їх просимо до себе на третій день на коляду. За першим підступали інші, Менш сміливі хлопці і дівчатка і старалися виголосити традиційну промову, хоч не всім вона так гладко вдавалася, як тому першому. Деякі язик у роті забули, але всі графиня рівно ввічливо вітала, а панна Марія, котра дуже любила діти, кликала до себе, обдаровувала всякими солодощами і чічками з деревця та випитувала, скільки їм літ, чи мають рідню, чи вже вміють читати, чи чемні вони, чи не змерзли. Вона знала селянських дітей тільки здалеку і дивувалася, що вони такі гарні й чемні. «Весною то я для вас зроблю забаву в парку. Будемо бігати, співати і гратися м'ячем. Добре?» «Добре», – прошу ясної панночки, – відповів Смільчак, – «але до весни далеко». І зітхнув. «Не одного ще кашель задавить». «Бідні діти», – сказала панна Марія, відпровадивши їх аж до сходів і вернувши до свого товариства. «Бідні діти, вони свідомі того, що неодно не перетриває тяжкої зими і говорять про це так спокійно. Як ми з паном Хмелинським роздавали їм дарунки, то була там одна дівчинка, але така гарна, така гарна, що я нічого такого гарного не бачила в світі і тільки у полотнянці прийшла, кашляла» що страшно було слухати, і я її обдарувала кожушком і теплою хусткою. Не хотіла вірити, що то правда, плакала з радости. «Розкажи, як же там було, Марійко, я й забула тебе питати», – сказала графиня. «Гарно, дуже гарно, тіточко». «Гарно, пані графине», – повторив Хмельницький. «Сподіюся», – зауважив доктор, зиркаючи на нього. «Стільки радости, тіточко, якої радости! Я навіть не уявляла собі, що можна так тішитися, як тішилися ті бідні діти!» «Пам'ятай же, Марійко, щоби ти, як будеш своєю панею, де зможеш, радість робила!» Перше всього свому мужеві», – додав доктор. «Пан доктор не дає мені розказувати!» «Пане докторе», – погросила йому графиня, «Я вже слухаю, що ж було далі?» Як діти зійшлися, отець декан виголосив коротку проповідь, в котрій пригадав, яке то велике свято нині, як то Христос родився у стаїнці, як пастухи з дарами до нього приспіли, і сказав, що графиня на того свято скликала чемних дітей, щоб вони поклонилися новородженому Христові, а щоби не забули нинішньої днини. Так вона подбала для них одарунки». Тоді старші діти під проводом учителя відспівали колядву, і ми з паном Хмелинським розділили дарунки. Я при одній ялинці, а він при другій. «Що за він?» – перебив доктор. «Він!» – і показала на Хмелинського пальцем. Доктор похитав головою, графиня усміхнулася. «І як же він ті дарунки роздавав?» – питався доктор. «Добре. Певно, що добре. Він взагалі понятливий хлопець. Марійко, спам'ятувала її графиня, але панна Марія була так захоплена оповіданням, що далі говорила на Хмелинського він. І на з приходства прийшли. Кіточко, які щасливі, які щасливі. А їм ви також дарунки піднесли. Де там? Їм уже нічого більше не треба, вони про ніякі скарби світа не дбають, очей з себе не зводили такі щасливі. Графиня розсміялася в голос. Нинішній святий вечір, несподівані колядники, радість Марійки, вечеря в дві пари настроїли її так якось дивно, так сердечно. Її хотіли щось доброго зробити, щось несподівано доброго усім, а в першу чергу у своїй найближчій Марійці. Так ти кажеш, що наречені були дуже щасливі? Хм.